لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى سعدا الله مولانا العظیم پر جمعیت من محترم 13 حق ما یوکه ویان کړیو دمس نبي احمد او د امام ابو داود د کتابنا دواګزان او تیرو امتونو کې یو غنانګار او بلنې او غنانګار د غنان نه نه کېدونکي کوکار ورته الله جنت کې نه داخلي او الله مستا به شو مختصر دا چې الله غنانګار جنت تبو ته دې بل ته ولې تا تزمات په اختیارات کې څه اختیار حاصلو ندی جهنم تبو صحابر مادی کی ذکر کړي خدای واکیا کی دویم پوائنټ او نوکته خبر دا نه دا الله نه امید ساتل په کار دی انسان لږه اگر چې انسان ګرانګاری یو انسان ډیر ګرانګار کتل نه کړی دی تاسو هو ټیم لګی دا ټیم نو هغه واکیا اور دله دې چې کم سل کتل او کس کړو تپوسی اوکا دے اوکسنا زمان توبہ کبلی گیا اگلو انہا کبلی گی نو بس آگیا ورسلیم کو عبید اوکلنے کے انسان تپوسو گاؤتے یا اس کا توبہ اللہ کبولو کی اوزا تا زین پریرا دنیکانو دا کل دے دیت اور دا ورشا اوچے کل اللہ رکھتا تو وہ پاک پیرا گئے عبید رحمت پریشتوی منگ بددرو کبسکو او دا گے دجی هرنم پرشتو وي مونږ به کسب کوو دا آزاد پرشتو الله جل جلال او پخپل مهربانه سره ذا اغا اب فاصله چې کمنه کانو خلق تو رب تو او دا روح آلا پرشتو کسب کو چې کمنه نیکاني آدا خیر پرشتو لوهنه حال انسان کا اروم رگون اندر شیدل لن نو امیدې پګار ندا انین اللهم الذين احبوا الي من زجل المسبحين حديث رازي حديث قدسي له يد گناګار او چګه اه او اه او دغه جړه او بوکا دمت اډې واخره د عبادت کون کو د سبحان الله او د سبحان الله د आवाज یو تر ته خلق ناشته هرې ذکر کوي په تیز زبان د الله الحمدلله اول تر ته گناګار ناشته اگر جڑا کئی اللہ ن توبہ او استغفار کئی اللہ تا کم یو وخت نہ اللہ ما تا دک ک کم گناہ گاراں دی دیدا دی انین او چغه نہ ما تذیات خو دی دک تسبیح کون گنا نری وجہ نے ستم محترم کڈی گناہ گار شی امید ما کٹ کوی راستہ زمر گنای حدیث کی رازی چتو گناو کہ انا نہ سما د اسمان برواز دے اور اسے نویان سم مستغفرتنی غفرت لک والا ابالی الله عز وجل تا گناونه معاف کم زما ایس پروانیشتا زبستغناونه معاف کم زما ایس پروانیشتا دړي نا امیدینه نه پکاپ پا الله مې ربانا زالته ډېر مهربانه دې حديث کې راضي من تقرب الی شبر تقربت الیه ذراع کم انسان چه ما تا یو لیش رانیز دیکیگی زده تا یو لانس رانیز دیکیگی او چه کم انسان ما تا یو لانس رانیز دیکیگی ما زده تردول هستنیز دیکیگی او چه کم انسان ما تربتر دروان شی اللہو از اغتر ربتر مند وامینه زما رحمت اغتر ربتر فمند واند ورجی نو چې کله ځین مې ربان زاد دوی چې ستال لږ کوشش او دا د پر په ډېرې مې ربانه نه دې نه امیدي نه د بګار جرات منډین پاللا باندې نه د بګار خو نه امیدیم د نه نه د پر کار نو امید ساتل په کار دي ځکه خپل غواونو بخنه او په تل په کار اواز وکړه چې پی انسانانو باندینا چی صرف پی انسانانو میرابانی پا حیواناتو باندیم دا اللہ در وی شپکتو میرابانی در میرابان ازادتی اللہ ها کتا میرابانی واقعیتو پسیشن نو اصل خبرو با دیشی بھی وزایو واقعیتا آغاو رئی حدیث کی صحیح حدیث دی امام بحری رحمت اللہ تعالی علیہ آغاییم ذکر کردے ادا کرنگی مسلم شریف کم موجود ده امام ابو داود اونجا ذکر کرده صحیح ابن حبان بل حدیث و کتاب ده اگه کم ده صحیح واقع ده حدیث و که راگل ده او واقع دانس ده چه داننات پیغمبرانو که یو پیغمبر میگیو جیجا او چکل پیغمبر میگیو جیجا نقبل صحابات حکمو که ویدری دا تول دل او کلی او سوزاوانو سمر میگیچی پا غصول کیو ناغیت او رو لگو او چکلی اغا او سوزاوانو دا اللہ دے طرف بیوحیران چه دا اللہ بنده تو خبط دی که یو میگیچی او تات میگو تول کلی او سوزاو حنانکی دا څومره میګیږي په دې کې وځي دا الله په تسبيح کې او دا الله په عبادت کې اختاو اته چې لایاوه اته ټول دا غي راکله او سزا او حال دا دی چې هغه دا الله تسبيح کوو سپاکته او مهربانه پوری دي ته وګوره یو میګي باندې الله زمرا غټه پرشتاتې د انسان داږي دلی دوه تحمل نشي کوله الله تعالی خپل پیغمبر ته ویږي هداګي بارګ یو ته وی چې دا نه نامناسب کارو زکات چې چلي یو می دی تا پوره بستي وسوځول او دې واکې کوم ډیره خبرې ښا یو خبره به دې واکه کې داله چې تا حیوانات ته کوم ضرورت درګي نا جائز دي چې کم تا نا میږي خو ضرورت نه خو بارحال بازی تایم که سروی خیال نیو چه تا بدن باندې را پانشی نو بیا آغا تایم که تا پا بدن بانده زرزر لاسوی جکم نگی تا تا خطلی غم لشی نجایز دی خو دمسی چه تا میگی سی دی کم دا که ده میگو سلوی نی نو میگی زرری نه نده عام طور داری وجل آغا درست نری آغا دا اگه طریقیش تا دیز غلولو طریقیش تا اگه دا پا بہترین دمو نری سیادلی پیوایه بنځي سورت آگا آیات چې وقالت نملت يا ايها النملو قلوا مسكنكم سليمان عليه السلام چې کل راته لشکره هغه ميغو خپلږي خبري کولی هغه آیات اوه ايپسخاره او بابا نه او باغ نه ورته تختي وا يا حسنا الله ونی امل الوکیل دند بهترین شي مونکر اخپل روتیو پا دیوال دا سوچی دیوال سپیلوال تقریبن تقریبن آگا کم اخکاری دا سو تور کلو نیا میدن تاکی واقع تمای دا اوه دا ویلیم دا اگه کسی عملو مغی کرده موتیم دا اوه پا اوه وانی شب کمی دیتا او لدیتا اوه چی زید او بمیولورت پا اگه وانی اوه او اې درته تاویشتوي 10 نه زما ته تکلیف ته په پینځم مهال تکي غټول دیوال میګی راون شو سوری تلل سپین کې سپینس بین سر आवाज تل چې بچو کارسو او تقریبا 5 مېل چې ترسو کې دل دیوال به خپل دا هوشيار مخلوق ته مګي انتهي هوشيار مخلوق عایشه ادریسې و د سټور د قبر خارجې کمنه دا راواله دات چې دیوال په سري کې ورسلو بس داغه د دا کبر داسه عذابی چې خار د داغې په سوري کې وشت نه داغې لم تختي نو باندې حال عارض بدکو پدې کې یو خبر راچې مېګه کل تل تکلیف ورکې یو سري حق له دې سره نه پاتې شي او نور کړي دې چا کې لګېم ناس سويم نه خوجې تان کو آیا بدانت هو دې چا کې لګېلې اچھا کې ډېر خطرناکې صرف اکثر پاتې شي مدار صورت کې وجل جایز چکه کتل تاباندې حمله آورشي ډېر حیوانات داسې دي سپېره په تا حمله آورشي قتل کول جایز یا منګ کان دي اته په اسیک ویل شوی دی د باز حیوانات حدیث کې نبی আলাইه السلام په اسیک ویل شریر پاسکان پاسکان مطلب شریر چې شریر حیوانات دي داګه وجهه جایز لگا عبدالله اپنی مسود سے اغیی خودبہ ورگولا جا جمعی خودبہ بیانی کم دی دوران که اغیب مارو لی دو خودبہ پا نیوکی پری خدا بس لالا کتل کم اغیی چا چا بیان خودبہ کولا نو اغیی تا او ایکو جیاد ذات اماد السلام نوری چکم انسان مار یا قتل قدل که انسان تا اللہ دور سواب وار کئی چه ده داست مشرق قدل کم چکم مشرق مباح و نه یعنی داگه وین حلالا دا کار مشرق بوره قدل کولیم نشه مستامن ده استانه هم انطلب کرده د ده کانومی طور اغده ایجادت حاصل لی آره یا تنشه را باغوله بس را خلاص هو له دا غن مجلس لپاره جايز دي مزممی مستامن هغه نه عبد الله می مسو ته مل دی انسان تا په ماري ال لم قتل لو باندې دومره ثواب ملایږي انسان راو لګي او داسې مشرک قتل کی چې کم مشرک وینه تویل حلال ثواب دې په ایسکو کې ثواب دې اولدا سبا واقع او ادلمی د وذع بارے کې چې کومه مرضي د وذع بارے کې چې کومه مرضي د وذع معنی مختلف کلیجا تا ګرګړلیک لري چې اوا تا چې لیا دا چرما که او چا اغا کربوله اغا سر چې فزیل کله به الحال نن موجود را وذع سم رات دی خدا و بارکی نبی علیہ السلام ویلی چچا پڑن بگوزار قتل کا نسل نے کہہ دی دیا پا دویم بانده داغین اکمه پا درم بانده داغین اکمه ضرری حیوانات قتل الجیز دی اور داغین و جم نبی علیہ السلام احادیث و مبارکوں بیان احادیث و کے واقعات و کے مپسرین و یا داغین چکم وضاحت کون کی دیگئی بیان کلے چکلہ ابراہیم علیہ السلام داغین و سلام اوور ندور لپوکی ورکو او در چرمخ کے یا درک کا کربوری دا اگر پا سمرا پوکی اگر سمرا اوروشی اگر سر با تیسیوی بارحال اگر پلیت سکارا گو داری وزینا دعوه قتلول جایز دی یا روایاتو کے واقعاتو کے دامرازی چکلا نمرود بیت المقدس روان کو کرے روانو مذاګه او اور یو تلګولیو نو دا هغه مدد کله پوکی والی وګلې پوکی ورکوچ لا ورتېش دا لوی چې باسو په دی واکه تراس کړي ہے ورکو نو هغه وجهل پکارو غن سکندر ابراهیم علیہ السلام اور له پوکي ورکو هغه وجهل پکارو یا چه کم بیت المگریس تا اور لگوله و نمروده و کم کربوری یا کمی یعنی چرمکیت پوکیور کون اغاو جل بگارو بنا حلانکی نبیل سلاح دا سلاح دا عام قانون گرزوله چه تر که اما تا پوده چه سوکیم وجنی دوره نو بیا دا اگه وجه شاریخینو بین کرده چه وجه دا دا بازی حیوانات دا دی دا سی چی داغی پا طبیعت کے شر موجود ده شر اس کا دینا چرمکیم مراد چی او یا تینا کربوڑی مراد چی نو شر موجود ده او شر دانه چی دا دی پا طبیعت کے شر ده مطلب کدان نی نو کم سی کم چی دا خوراک سا شید نو پا با چی لیک تا ملگی نو اغی کے با سنہ سمیتیازی ہوگی یا کده کچن و غیره له د ملکا وړه وړه تمبيشه د پټې نه چې یا ورشه ته پټي د څنګه ته ورل کې انده بمنده کېوبل دیه طبيت کې نبی عليه السلام صرف د دې پوکي د وزن لري وزن جايز کلي نه دا که پوکي خو دا یو ورکړو د دې پرې پره جینز کې پرې پرک پیدا وار کې د دې پر شر موجود دی اړي کوم فراق و غیره کې چه کلا ده دی پا طبیعت او پا حیوانیت کی اغا شرم موجود ده ده وجنه نبی علیه صلی اللہ وسلم ده دی عام حکم ورکلی چه دا وجنه ده شیطانی ده ده شیطان و سو سڑی رکب لی تر بولده ده بلده ده شیطان و سو سڑی بس ده شیطان جالده چه ده رملاینو بس دا, دا شیطان لشکره کميږي دا غجل کميږي د دې وجينا نبی عليه السلام عام حکم لګوله چې کوم انسان ویني نو هغه قتلوي او د دې وجينا چې کله نقصان دي که یو انسان موذی نه ورو جو مارو جو جو لړا جو او داګه د دې وجينا هغه و پات راغې نو یاد ساتي انسان تا په آخرت کې د شهادت ثواب ملایږي د شهید آخرت ته ورس دنیاوی اعتبار سر شہید نا دی دنیاوی اعتبار سر مطلب دا اسنگ شہید لغسل وغیرہ خبلو کپلوکی دا پن کولی شی نو دسر بدا ماملنشی د دبلام بولیم شی کپن با مورد چولی شي موز با پیم کولی شی دنیای احکامات دا آمو ملو پشان تیری البت تا اخروی اعتبار سر دا پرک دے چې کم سے کم د با شهید شہید سواب ملاوی نو دی چه کم شریر حیوانات تیداغی پا طبیعت کے شرد دیں نداگی وجل جائز دی او دا دینا علاوہ حیوانات وجل اغنی جائز دیں دواؤ وغیرہ سرایی دقصی دا پا کول پکار دی دی وجنی دی حدیث کے چه کلا دی پیغمبر کل صحاباو تا حکم اوکو چه ارد دی دا بل اسی زے نو اللہ تلا پیغمبر تاوی پیغمبرا تو خبا دے کی یومی گیچی چلے حلانکہ تا دمیگو پورا کلی تا غور ہو لگا حلانکہ اگئی دا اللہ پر عبادت کی مشغل دوی ما خبرم دی حدیث نمالو مشغل ہو دوی ما دان حیوانات دا عبادت کی زکا اللہ وحی اکلا صحیح حدیث دے اللہ وحی اکلا پر غمبر تا دی پر عبادت کی پر تسبیح دا اللہ کی مسروح ہو نفت تا اللہ کی حدیث نام چه حیواناتم دا اللہ عبادت کی او بیا چه اوکس عبادت کی نئی لگیا نو اغا دا غواجل ناجیز دی نو چه کلا عبادت کی لگیا وی نو دا غواجل خو بیتری کل اولا ناجیز دی او دا صرف حدیث ننا معلومی گیا قرآن ننا معلومی حیوانات عبادت کی اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا يُصَبِّحُ اس یو مگر دا الله تسبیحات کئ اس یو شینشتا د کائنات ک مگر دا الله تعالی تسبیحات ک سورۃ بنی اسرائیل او الله تعالی تلا سما سفارات سورۃ نور ک الله تعالی فرمایے الم ترا ان الله یسبح له من فی السماوات و الطیور صف صف کلن قد علم صلاته وتسبیح الله تعالی کے امر پر فرمایا اے تنو کورے چی دا اللہ دا پر تسبیح کئی آنغس چی پتیزمک کئی پاسمانونو کئی دا تول دا الله تسبیح کئی کلن کد علم صلاتهو هر شیف پخپل دعا باننی پوئی گی دا صلات مانا باز مبسرین اگر دعا کڑی را هر شیف دعا کئی خپل دعا تمالومن اگر دعا ثابتا نو حدیث نو لکر دا علم برکی رازی با عمل اداغ دا پر حیواناتم دعا کئی نبی وا کې راغلم وګرا وا کې را چې هغه یو میګي وویل چې الله تعالی به باران دوا کوله چې الله تعالی وړاند وکړي او یا د تبلیغانو له کلیب تاسو اوریدل مشورې مشوره وا کې چې موسی علی السلام یو غټل هم سارو بوله بللا بللا پای کې دل نه چنجي आवाज کوي سبحانه مجیراني یقینا وځانت لرا چې ما ویني زمان مکان ویني ویلزکنی ولای انسانی او محتر زکرا کئی او مانعی ری نو اسے حیوانات گوری و جننی دی پکار عبادت کئی جا اللہ تعالی دعا کانی کلن کد علم صلاته و تسبیحه هر حیوان پا قبل تسبیح بانده او پا قبل دعا بانده پوئی گی ازمانگا محترم در صلات مانا منگ تکڑی مولانا تکی عثمانی سے قبل تفسیر کئی اگئی کڑی دا د صلاحات مانا موز کلی دا نمطلب دا ده هر حیوان پاک پل موز باننی پوئی گی لازمی ہونه دا چه ده آغای موز ده زمان نو با هر حال ده حدیث نادام مالو مشوا چه حیوانات عبادت کئی او چه کل عبادت کئی نا عبادت گوزانت بے وجه وجل نا نجایز دی او دعا گانیم کئی لکت و حدیث میرد پیش کنو اولا که یک ترجمه میتا پیش که موز ام کئی دا اللہ عبادت ام کئی او دا اللہ عبادت اغیر بہترینی طریقه سر کئی انسان مونگا تس و چکار کونو بیا چوٹی او جزگاریونو بیا کونو دا اغیر ترتیب دا سینده دا حیوانات و ترتیب دا انسانانو پنسبت بانده نور بہترین ده اغیر صحیح طریقه سر عبادت کئی نجکل صحیح طریقه سر عبادت کئی زان ساتل ب دیوہ کیسر مسلم یاد ساتھ ہیں یہ ترسو پوری اوشے پتا حملہ ورشوے نہ دے یاد اغفت طبیعت کے شرم موجود نہ دے لطراغی پوری داغو اجل اغفت درست نہ دی اور نور امس خبری پدی کے زمنگاستہ در پر دیوہ کی اکشتہ انشاءاللہ اندر جمعہ و الله اللہ ادامل کلتو بین نسیم الحمدللہ رب العالمین اللہ